Ja, ja, men hur visste du det att jag satt här med mina guldmynt och min, min flaska med rom här just nu det, det må vara en ren tillfällighet tror jag, av någon märklig anledning så, för det är ju ingenting jag gör till vardags överlag annars ju, så ja, det, det, det måste vara någon, någon mystisk tillfällighet och inget annat men, men tjena Danny, ohoj och allt möjligt, hur, hur har du det, det har slagit till eller håller du sjöbenen fast på Deket. Jag måste säga att jag har hängt över relingen en del under den här resan mesta för att vågor har en tendens att göra mig lite lite åksjuk där. Men det har bättrat sig. Jag har, jag har lyckats få lite sjögång i benen och det, det är precis vad jag behövde för att jag ska orka ta mig igenom det här. Nu har det ju varit ett spännande äventyr på många sätt och vis men ja... Sjöskurka är inte att leka med. Oh, nej, nej, nej. Det är det verkligen inte. Speciellt inte när det går upp och ner och upp. Som du har gjort här nu mm. med höga vågor och ja, det, det känns det gör det. Så det gäller att man är van sjöbuse om man inte ska kapsaisa helt och hållet. Men ja, jag har gjort vad jag har kunnat för att hålla skytan styrd åt rätt håll i alla fall. Och jag vill få oss en så behaglig resa som möjligt. Så ja, jag hoppas att vi inte får slut på i innan resan är över här. Ja, det är ju bara att jag känner att som landkrabba är man ju inte van vid det här och man får ta det som det kommer helt enkelt. Det är ju tur att man har haft ett intressant sällskap omkring sig på den här resan för det är ett gäng sär egna filurer som man har delat kabyss med. Och det är ju tur att det är god stämning ombord för det gör ju att man... Ja, man mår lite bättre, man tar sällskapet lite bättre, man tar sjögången lite bättre. Men, men ja, jag kan ju inte förneka att moralen har varit god. Ja, men absolut. Man har hållit vi vid gott mod, det, det håller jag med om. Och ja, det är lite, lite småtrevliga filurer vi har här. Det är, det är lite trevligt sällskap man har haft att snacka med och... Jag tycker mig se någon där lite mer i bakgrunden som har en ganska så trevlig figur också där som jag inte kan riktigt kan sluta titta på. Så ja det, det, det, det är lite märkligt men det, det känns väldigt behagligt ändå så jag, jag klagar inte definitivt inte. Och ett sånt här äventyr känns det som att jag faktiskt behövde för det har varit stressiga tider, och det har varit händerna fulla, huvudet fullt och då behöver man någonting som, som lättar upp stämningen och det, det ska jag ju säga redan nu, det har ju dagens historia gjort. Sen finns det fördelar, det finns nackdelar. Studion vi ska prata om är ju en som vi har besökt tidigare och vars filmer och tv-animationer vi är oftast väldigt förtjust i just därför att de håller ju oftast en extremt hög kvalitet. Sen finns det andra studios som levererar saker som kanske är snäppet vassare men, men det är fortfarande någon som producerar kvalitet. Mm, ja, det är det. Lite eget ja, men det, det är ändå kvalitet, det får jag hålla med om. Och ja, jag gillar ju att man, man håller fast på de lite äldre metoderna för att göra animering. I och för sig blandat med, med modern teknik givetvis. Men ändå att man fortfarande slår ett slag för just den här gamla tekniken, hur man gjorde förr i tiden. Och jag fortsätter spinna vidare och utveckla den lite grann. Det, det tycker jag är spännande och... Ja, resultatet brukar vara väldigt mysigt och stundtals riktigt imponerande också. Ja, vi blir ju väldigt lätt skärmade av den här typen av stil och animation just därför att det finns något extremt gediget i den. Sen kan det bero på att vi har växt upp med SVT och tjeckiska dockfilmer som barn. Så där är kanske någonting där i barndummen som ligger och spökar, jag vet inte. Men, men mysigt är det i alla fall och så många, många gånger bättre än det vi brukade titta på för naturligtvis. Det här är ju en helt ny nivå utav den här typen av animation och det är alltid lika spännande att titta på. Den här filmen har vi dock valt därför att den var en som nästan gled helt förbi. Alltså jag hörde talas om den, den dök upp och sedan verkar den bara försvinna. Den ramlade ur minnet, sen dök den upp på en lista och, och jag såg den och tänkte, men vänta nu här, det är ju den där filmen. Varför har den bara försvunnit? Det här är ju någonting som, som lockar mig på alla sätt och vis. Så den kom på tal till ett avsnitt vi bestämde oss för, vi ger den en chans. Och nu sitter vi här och undrar, kommer det att flyta eller kommer det att sjunka? Mm, ja det är lite oroväckande Att eh, den verkligen har eh, Gått oss båda så förbi För den har verkligen inte ens Figurerat på min rad Tidigare eh, Så det, det var lite extra spännande för mig Och jag förstår inte heller varför man inte har Hört talas om den här tidigare eh, Det är ändå en, en, en studio som Jag känner till och tycker om Det är en film som ändå har varit Oscars nominerad dessutom också Så att det borde ha varit Lite, den borde ha varit lite upphåsad lite grann. Man eh, borde ha fått höra eh, någonting om det hela innan eh, den dök upp på, på din lista där, men eh, nej. Av någon anledning har det inte skett och det, det gjorde mig lite orolig vad är då kvaliteten i, i innehållet här så lite småt försiktigt att jag mig ner för att och titta på det hela och ja, frågan är alltså håller det, det hela här hela vägen nu eller är, är det här ett äventyr som verkligen kommer att kapchejsa och bara sjunka till botten. Vi ska väl försöka vara så positiva som möjligt och hoppas på att det här blir en, en bra åktur i det här avsnittet. Men jag ser ändå till att vi har livbåtarna redo bara för att. Jag menar, säkerhet är, är väldigt viktigt, kom ihåg det, blink blink. Men... Ja, alltså jag, jag gillar verkligen Ardman, alltså den här studion som producerar väldigt mycket stop-motion-animation. De gör väldigt, väldigt fina grejer och vi har ju tidigare talat om Arthur Christmas- den var ju mer digitalanimerad. Här är de desto mer klassiska i att animera och det gillar jag verkligen. Sen förstår jag att för att kompensera en hel del så måste man gå in och digital animera för att det är vissa saker som är ruskigt svårt att animera bra med dockor. Jag menar vatten, rök, dimma, ljuseffekter och så vidare. Det är jag helt okej okay med att man lägger på i efterhand. Det känns mm. ganska så självklart egentligen. Men ju mer man kan göra med dockor och miljöer och, och kameratricks och liknande, desto bättre. Och som nämnt, jag har väldigt hög respekt för Oddman. Den enda studion jag håller lite högre, det är ju Laika, men det är inte utan anledning. Nej, Laika sitter kanske i en, en liten klass för sig där med tanke på hur de tar sig an stop motion-animationen och framförallt hur de berättar historier och ja, just synergin däremellan också. Det, det är någonting de alltid brukar få till. Ardman... De, de är lite egna på så sätt De, de, de håller sig på, på sin egen kant de, de leker med det de tycker är roligt bara, eh, Och de är ju så extremt brittiska Ända ut i fingerspetsarna eh, Den här studion Så det, det blir ju väldigt brittiska alster Vad de än tar tag i i stort sett ju Eh, och jag, de, de satsar mig på att ha roligt känns det som och mm. bara leka fram sakerna och bara göra det till en, en härlig Upplevelse och det, det ska de ändå Ha, ha lite kred för tycker jag det, De går lite sin Egen väg och det respekterar jag Verkligen men Ja det, det, det finns ju ändå Andra studier som, som Kan det här med, med stop motion Animation men Aardman eh, alltså de vet ju Verkligen vad de pysslar med Tekniken har ju gått framåt Och de har ju verkligen lärt sig Ett och annat sedan eh, Wallace Grom med tiden när de startade så att det, det, det, det finns ju en stor klassskillnad så man kan ju verkligen se att den här studion har ju gått rejält mycket framåt också. Det har de definitivt och jag har enorm respekt för att man vågar göra sin egen grej att man inte ...sugs med i någon sån här uppfattning om att okej, okay, nu är trenden att vi ska berätta på det här sättet... ...eller mm. nu är trenden att man ska göra filmer så här och så vidare. De letar efter det bästa sättet att göra film så som de tycker, så som de känner. Och det blir ju lite som att skjuta från höften. Ibland funkar det, ibland funkar det inte... Det svagaste många gånger kan jag tycka när det gäller Admans produktioner. Det är nog historierna eller berättandet kanske. Mm. Idéerna är oftast lysande, precis som hos Laika. Men i och med att de, de leker och de har kanske lite skyddad verkstad på berättandet också. Så blir det ibland situationer där, där skämt jag faller helt platt och är inte alls så roliga som de hade kanske förväntat sig. Men lyckligtvis så håller man sällan kvar vid de där utan man, man dundrar vidare och, och därför så har de ju en chans att, att plocka upp efter missade skämt. Och just den här filmen går väl lite mellan, mellan höga berg och djupa dalar. Vissa skämt är extremt förutsägbara och extremt platta. Andra är desto smartare och, och roligare så... Jag har svårt att säga att den är dit eller datt för den hoppar så mellan, och detsamma gäller alltså historien i sig. Mm, ja den är väl lite Märkligt utformad Den här berättelsen från, från första början skulle jag tycka Och ja Ser man till Ardman så är många Av deras historier De är kanske mer lämpade I, i ett kortare format Där eh, man verkligen kan, kan köra sitt eget res med eh, Både höga och, och låga Skämt Och ja, bara inte behöva Göra någonting mycket mer utöver deras eh, grejer Men eh, så fort det kommer in i, i långfilm så måste man ju eh, skapa en betydligt mer konstruerad berättelse Och, och få ett flyt i, eh, i själva eh, berättarstrukturen också Där kan jag tycka att eh, Arnman ibland ja, haltar sig fram lite grann och jag speciellt med, med deras speciella syn på humor som ja, lätt kan bli ja, upprepande i, i långfilmsformat att man, man får se olika varianter av, av samma typ av skämt genom hela filmen och Ja man, man hittar inte direkt nya metoder för att och, och leverera humorn på utan det, det, det, det faller ganska platt emellanåt dessvärre men när det väl glimrar till och de får till det så, så är det ju verkligen underhållande men ja, jag måste säga att de, de har en viss tendens att vara lite ojämnat i, i långfilmsformat. Ja, det blev väl det, det stora mysteriet med den här filmen då. Kommer det att bli en fullträff? Kommer det bli en miss? Eller kommer det att bli någonting mer åt med hållet. För där är mycket att prata om, där är mycket att njuta av, där är mycket att göra banner åt. Men vad är det för saltstängt historia vi har tagit del av idag? Jo, vi har ju sett på Pirates Band of Misfits från 2012 i regi av Peter Lord och Jeff Newitt och med manus av Gideon Defoe. Och filmen är baserad på en bok skriven av just Gideon Defoe som heter The Pirates in an Adventure with Scientists från 2004- och den här är en del i en bokserie där alla filmerna heter The Pirates in an Adventure With också handlar det om whaling, communists, Napoleon och The Romantics. Så det är ju en väldigt udda samling böcker här eller väldigt udda ämnen i alla fall. Det här är ju en barnbokserie så jag får väl anta att det är någon slags introduktion till olika ämnen genom den här piratlinsen. Och är det de här ämnena vi har att välja på då är jag ju faktiskt tacksam att vi tog vetenskapsmännen till, till den här filmen för det, det känns ju som den som, som kommer att sluta... Bäst för sammanhanget. Ja, eller eh, efter att ha sett filmen vet jag inte hur, hur bra bild av vetenskapsmän och ja, specifika vetenskapsmän som presenteras i filmen som eh, barnen verkligen blir introducerade för här men eh, jag låt gå för det de in, gör ju någonting med, med vetenskapsgrejen här eh, det gör de men eh, ja, jag vet inte om de bara försöker håna eller eh, jag vet inte riktigt vad de vill göra med med hela vetenskapsgrejen här i, överhuvudtaget men de är med och de har äventyr med pirater så, så så långt är det ju rätt i alla fall. Och där har vi ju det stora problemet när man börjar blanda in verkliga personer i en historia av det här slaget för ska man ha dem som komisk bifigur är det ju väldigt lätt att man går lite långt. Och den stora frågan är ju, går man för långt i den här filmen eller ej? Och är Humon tillräckligt rolig för att man ska ha överseende med eventuella övertramp? Det är ju i alla fall kul att man har den här piratvinklingen för det är ju ett, ett udda gäng pirater vi möter. Och de är ju komiskt lagda, det ska ju sägas, där är... Många ordvitsar och många intressanta situationer som de får försätter sig i. Och det kan jag uppskatta i en familjefilm. Frågan är bara, vilken är målgruppen för den här filmen? Jag vet att jag precis sa familjefilm, men man riktar sig ändå till en, till en specifik målgrupp. Är det här för småbarn? Är det här för ja, begynnande tonåringar? Är det för tonåringar? Är det för oss som är lite äldre som gillar och där man eh, kan krydda på lite extra med vuxen humor, Vad är man ute efter här? Och det känns lite som att man har försökt locka allihopa. Mm. Och även om jag kan beundra den ambitionen så måste jag säga att det är Oklokt, oh, därför att har man inte ett fokus så vet man inte riktigt hur man ska sikta, hur man ska strukturera och var man ska lägga nivån. Och vet man inte det, då blir det så lätt rörigt. Mm, det blir det och ja Ardman här har man nästan kastat allt möjligt mot väggen för att se vad som fastnar nästan utan någon direkt plan känns det som man vill ha den lite ja, ungdomligt, naivt, barnsligt rolig mellanåt med taffligheter och falla på ändan humor och det kommer ju betydligt vuxnare skämt in i filmen också och... Ja det här med att väga upp och integrera de olika målgrupperna i filmen. Det vet jag inte hur bra de klarar av. Alltså, det kräver väldigt mycket arbete för att verkligen kunna göra en film som tilltalar många olika målgrupper samtidigt. Mm. Man, ja, man måste ju nästan se till att bygga upp en scen... Ganska så generellt, och sedan i så fall nästan krydda dem med lite extra för eh, eh, sig en, en äldre målgrupp som kan uppfatta saker i scenen som kanske inte barnen gör, men båda målgrupperna kan eh, uppskatta det av olika skäl. Mm. Eh, och en sådan integration finns inte här utan allting är liksom separerat i mm. filmen. Här kommer en scen för de yngre, här kommer en scen för tonåringarna, här kommer en scen för oss eh, gamla barnsliga gubbar. Eh, och eh, det gör att det, det, det finns portioner i, i filmen som... Inte riktigt klickar hos någon av målgrupperna heller så att det, det, det blir lite skevt där och man, man försöker blidka så många som möjligt och frågan är om man blidkar någon överhuvudtaget när man gör på det sättet. Nej för det blir lätt beigt och lite jobbigt när man, när man försöker sikta så brett. Jag förstår önskan om att vilja rikta sig till så många som möjligt. Det är ju en ambition som de flesta som skapar har men någonstans måste man ju inse här måste jag lägga fokuset på ett specifikt håll och jobba på att göra det så starkt som möjligt med det fokuset. Sen kommer ju publiken som gillar det fokuset, som gillar den nivån att komma och titta eller lyssna eller läsa eller vilket medium det nu än är man arbetar med. Därför att gör man det bra så kommer man att locka en, en publik och den kommer ju att växa efterhand. Mm. Jag menar, du och jag är väldigt förtjusta i Pixars filmer och de riktar ju sig till en yngre publik. Det är extremt uppenbart att de gör det. Men de är samtidigt extremt skickliga med det här med subtexter och att kunna berätta saker utan att säga det eller göra det alldeles för övertydligt just för att det ska finnas skämt för vuxna instoppat i filmen på sätt som gör att det stör inte barnen, det ger inte dem några konstiga idéer men vi som sitter och tittar och är vuxna, vi kan liksom skratta lite för oss själva så, åh, där, där fick de till det riktigt snyggt men det kräver fingertoppskänsla, det kräver enormt mycket talang på manusfronten jag kan tänka mig att men de siktar lite på att göra något snarlikt här. Att vi, vi vill ha in barnskämten men vi vill också få in det där till de vuxna. Men vi får inte in det särskilt subtilt och därför slår det åt båda hållen. Och man sitter där och undrar, Va, vad är det här? Är det här en barnslig film eller är det en film med, med vuxen humor, Vad är det egentligen? Och Jag måste säga som så att jag tycker manuset här är... Väldigt segt. Väldigt begt. Kunde varit så mycket starkare. Och det gör mig lite ledsen med tanke på att det är, ju, det är ju författaren själv som har skrivit manuset. Så jag har inga större förhoppningar på att bokserien är, är så mycket starkare. Mm, nej, det, det, det sår ju en del tvivel. Det gör det definitivt. Och ja, en av de, de stora besvikelserna faktiskt för mig i, i den här filmen det var hur pass lite, alltså pirater det finns i en film om pirater egentligen mm. Man tar sig inte riktigt tid för att etablera vårt gäng med misslyckade pirater i sin rätta miljö och låter piratlivet liksom vara i fokus. Det ska man ha understökat inom de första minuterna i filmen för att sedan ge sig på själva vetenskapshandlingen vilket jag egentligen tyckte okej okay, då får de ha det överstökat och sedan kan vi ha en avslutning då vi går tillbaka till piratlivet igen men det, det, det kommer ju aldrig riktigt så man, jag kände mig nästan lite snuvad på konfekten eh, för själva handlingen med vetenskapsmännen här där går ju tempot ner något oerhört och mm. Det, det händer inte någonting på, på långa stycken här och man får inte riktigt dra nytta av karaktärerna man har med i filmen heller. Så det, det kändes bara fel för mig. Medan i, i början när man får se piraterna eh, göra det de ja, försöker göra bäst, då, då är ändå filmen väldigt underhållande. Man kan se deras missöden. En, ett sådant fokus på filmen eh, även genom vetenskapsdelen det hade kunnat leva upp det betydligt mer men man klipper bort hela piratbiten alldeles alldeles för snabbt och man sätter aldrig in dem i, igen, det, det, man får dem aldrig att känna som de här misslyckade piraterna mer utan de ska ju försöka vara någonting helt annat och Nej, de, de, de lyckas inte riktigt etablera karaktärerna. Och de vet inte riktigt vad, vad de ska göra med de här heller tycker jag. Nej, det är mycket spildpotential med rollfigurer i den här filmen. För vi etablerar ju ett ganska rejält gäng med pirater. Både i besättningen men även på Blood Island som deras hembas heter. Mm. Där, där finns ju väldigt... Hägglada rollfigurer, och när jag satt ner och började titta på den här så tänkte jag, åh, vad spännande! Det, det känns som en komisk version av Pirates of the Caribbean, och jag såg fram emot att ha allt det där, men samtidigt med den brittiska twisten där, med den brittiska humorn etc. etc. Men, men 10-15 minuter in så försvinner allt det och det blir någonting helt annat, och visst. Jag förstår att den här historien med vetenskapsmännen och det som kommer till följd av det är viktig. Det finns mycket att lära där. Men mm. då hade man ju kunnat använda de här olika personligheterna på ett bättre sätt. Jag kan tycka att Pirates Band of Misfits har ungefär samma problem som Bohemian Rhapsody förra veckan. Alltså... Man har lagt enormt fokus på huvudrollen, det vill säga kaptenen i det här gänget. Och sedan blir många av de sidofigurerna som hade kunnat vara där för att hjälpa till att lyfta upp. De sätts oftast så mycket i bakgrunden att de blir mer eller mindre meningslösa. Missförstår mig rätt, där är scener där de är relevanta, där är scener där de dyker upp. Men det känns inte som att man använder personen eller de karaktärsdragen som personen har till sin fulla potential. Många av dem skämten hade kunnat sägas av nästan vem som i den här besättningen. Och då har man missat enorma chanser tycker jag. Jag menar, om man har figurer med diverse egenskaper, då kan man ju välja av raka och se till att göra någonting med lite extra snärt, därför att den här figuren är si, eller den här figuren agerar så och så vidare. Men det faller väldigt platt. Ja, tyvärr. Det, det finns inte personlighet nog i, i piraterna här för att det verkligen ska lysa igenom när de väl lämnar böljan den blå och ja, ge sig in mer i, i stadsmiljö så att säga och, och lämna sitt element. Man hade kunnat göra många roliga grejer med, med just eh, pirater som är i, i vetenskapsmiljö och eh, sådana kulturkrockar men det händer ju inte heller och Ja det, det använder inte potentialen hos eh, piratgänget här fullt ut utan det är kaptenen man fokuserar på och ja, han är väl inte egentligen så en så färgglad personlighet heller utan han är ändå ganska ja, typiskt brittisk blek så det är kanske meningen men äh, det, det finns inte så mycket gnista och energi och liv där att han verkligen tar och, och tar över och, och, och bär filmen så som äh, man nästan vill att han ska göra så äh, det, det finns problem här det finns det men äh, det är inte säga att filmen är helt genom dåligt berättad men där är många missade chanser, det måste jag säga i alla fall. Om vi ska jämföra med Bohemian Rhapsody igen så var det manuset ganska svagt men det lyftes ju upp utav det visuella berättandet och skådespeleriet. Nu är ju frågan bara, är det likadant här? Och innan vi går in på det så är det väl hög tid att avslöja Vad handlar egentligen Pirates Band of Misfits om? Jo. Tiden då piratkungen håller sin gala för att kora årets pirat närma sig och The Pirate Captain har inget hopp att vinna det här året heller. Inte när pirater som Black Bellamy, Cutler Sliss och ja alla andra pirater också för den delen är mer framgångsrika. Men så råkar Pirate Captain under en av hans misslyckade pirateskapader stöta på Charles Darwin- Vetenskapsmannen får syn på kaptenens underliga feta papegoja och menar att denna fågel kan medföra oanade rikedomar om Darwin får presentera honom på vetenskapskongressen i London. The Pirate Captain ser detta som sin enda möjlighet att kunna bli årets pirat och det sätter segel mot London. Detta är inte helt utan risk för drottning Victoria är känd för sitt extrema hat mot pirater. Det gäller således för piraterna att maskera sig väl. Vilket passar sig för det är många omkring dem som har dolda agentor, och som kanske inte är vad det utger sig för att vara. Och här måste jag erkänna att det finns ett drag i den här besättningen som jag faktiskt uppskattar enormt mycket. Och det är att de är så fruktansvärt naiva vilket är väldigt oväntat med tanke på att det är ett gäng pirater men, men de är så glada så oskyldiga och jag tror inte de riktigt fattar vad det är de håller på med många gånger att skära över är egentligen någonting väldigt elakt och farligt men de är ett glatt litet gäng som är ute och har bara trevligt tillsammans njuter av varandras sällskap och så vidare och alltså där, där finns en skärm där det ska jag inte förneka. Men sen är frågan, är den skärmen tillräckligt stor och är humorn tillräckligt bra för att man ska binda bandet till de här figurerna för att vilja se dem lyckas? Jag menar, målet med den här historien är ju att bli årets pirat. Kommer de att lyckas med det, etc, etc. Nu ska vi inte avslöja det, hust, hust, harkel, harkel, spoiler. Men det är ju ett bra mål att ha för en sån här historia. Men tyvärr måste jag säga att jag är väldigt besviken på skådespeleriet i den här filmen. Och med tanke på att hela skådespelarlistan är full med kända namn, skådespelare som är riktigt, riktigt bra, så förvånar det mig att det är så blekt och så bekt och så tillbaka hållet. jag menar där är bara en enda rollfigur som jag tycker verkligen lever upp till vad den ska vara och det är piratkungen själv. Och han är en bifigur. Han är en figur som dyker upp ett par gånger i filmen av naturliga skäl. Och det är bara för att vi har Brian Blessed som spelar honom. Och det är ju en kar som verkligen lämnar ett intryck efter sig. Men därefter så blir det... Så, så, meh. Ja, där får jag faktiskt att hålla med till stor del här. Det är inte många röster här som jag verkligen fångar mitt intresse och som får figurerna verkligen Ja, få, få liv utan det, det är ganska blekt jag vet inte om det är det här brittiska som kommer in här igen och man ska vara lite ja, tillbakadragen och inte föra för mycket väsen här men någon måtta får det väl ändå vara även på den torra brittiska sidan men ja, Blessed han är ju ett undantag definitivt och även om man skulle väcka honom mitt i natten och sätta en mikrofon framför honom eh, så skulle han ju leverera någonting som är minnesvärt i alla fall utan att han ens är medveten om vad han gör eh, för Karl och hans röst, det, det kräver ens uppmärksamhet det måste man ju säga eh, men sen så går det ju lite mer utför och ja speciellt när det rör sig kring huvudrollen här också jag tycker här är det någonting som inte riktigt stämmer man har inte hittat en röst som verkligen får fram The Pirate Captain här och får fram hans energi och ja, livsgnista utan det, det, där blir det bara det är en man som läser sina repliker helt enkelt och ja, det är verkligen synd och skam Ja för om vi ska vara helt ärliga har vi ju en rollfigur här som är väldigt självcentrerad på många sätt. Han har ett ego, även om han också är väldigt medveten om att han inte är särskilt lyckad. Men, men han har energi, han har glädje, han har en, en entusiasm och en, en udda stil som han presenterar och ett fabulöst skägg också för den delen. Alltså, det finns väldigt mycket... ...personlighet här bara i utseendet... ...som man skulle kunna dra nytta av ...om man bara hade satt en skådespelare... ...som kunde leverera lite umf. Mm. Men man verkar istället ha satsat på... ...att man vill ha skådespelare som... ...som ger så kallad star power till filmen. Det vill säga att man vill kunna säga... ...åh, vi har de här skådespelarna inblandade i projektet. Ja, men bara för att du har en bra skådespelare... Betyder inte det att de är en bra röstskådespelare? Och den här filmen blir tyvärr ett vanande exempel på att bara för att du kan göra en roll framför kameran betyder inte det att du kan göra en annan roll bakom mikrofonen. Och ja, jag kan väl lika gärna säga det på en gång. Jag tycker att Hugh Grant som The Pirate Captain är extremt blek. Det finns små, små öar av positivitet i det här skådespeleriet. Men annars känns det bara som, precis som du säger, någon som bara läser in sina repliker. Det, det går varken upp, ner, höger eller vänster. Det bara är. Och ska man göra en excentrisk roll som en, en sån här figur ofta blir, då behöver man ha lite mer. Det måste inte gå till överskådespeleri. Det finns en hårfin skillnad. Men man måste ha mer. Ja, man måste verkligen kunna... Ja, etablera en, en närvaro man måste kunna framföra så mycket mer med rösten som skådespelare i, i en sån här film för att kunna förmedla någonting och ja, Hugh Grant har inte riktigt lyckats hela vägen där eh, definitivt att det finns scener där jag tycker att han, han eh, lyser lite mer då han verkligen tar lite ton och man får känsla för The Pirate Captain men Ja, de scenerna är alldeles för få det är alldeles för långt emellan dem. Eh, ser man på, på rolllistan här med, med skådespelare så tänker jag vi har en person som David Tennant i, i rolllistan. Varför inte plocka fram honom som The Pirate Captain? Varför inte få honom att ösa på med sin ursprungliga skotska dialekt? Och mm. verkligen gå lite berserka gång eh, med The Pirate Captain här. Och, och få fram någon som verkligen är ja, lite jädrar enamma. Och eh, där man verkligen får se att han är... Eh, Ja han, han har lite liv också men det, det, det får man inte utan man ska även tona ner Tennant och ge honom någonting där han inte lyser fram. Och jag hade även andra skådespelare i, i listan här som jag tänker på borde bli en betydligt bättre Pirate Captain men jag, jag har nog svårt för att, att ge Hugh Grant godkänt i den här rollen. Jag säger inte att Hugh Grant är en dålig skådespelare, för det är han inte. Men han levererar inte i den här rollen. Jag tycker inte att han känns stark nog. Och jag håller med, det hade varit fantastiskt kul att höra David Tennant i den här rollen. Nu ser vi ju honom istället som Charles Darwin, och... Är det någon av rollerna som ändå har lite personlighet och lite umf så får vi väl ändå säga att det är Darwin som har det. Men kanske inte på rätt sätt för man förvandlar honom till en, en lismande och feg och lömsk figur som bara är ute efter... Ja, han har ju ett mål men jag kan inte säga för mycket för det skulle bli en alldeles för stor spoiler. Men han har ju ambitioner och han har ju ett driv som, som leder honom framåt och där finns komplikationer mellan honom och The Pirate Captain och bägge två har ju arkar de ska gå igenom där båda två... Ja, de flyger uppåt för att sedan falla och sedan lyckas komma upp igen. Det är en ganska klassisk ark för en sån här historia. Och jag gillar det här att båda flyger och faller och reser sig upp tillsammans av olika anledningar. Men... Äh... Tennant hade varit så mycket bättre som piratkaptenen här, definitivt. Han funkar som Darwin, han levererar som Darwin. Men figuren Darwin är jag inte särskilt intresserad av här. Han är alldeles för sliskig för min smak och det känns nästan som en, en skynf mot Tennant. Problemet är väl att när den här filmen gjordes var inte Tennant lika omtalad kanske, jag vet inte jag vet att han har på senare tid blivit allt mer populärare även i Hollywood men jag blev ju helt klart förtjust i Tennant när han spelade The Doctor i Doctor Who alltså han visade redan där att jag är en man som kan leverera enormt fantastiska prestationer och jag har inte sett någonting annat med David Tennant där jag har tyckt att han är dålig, det här är nog det närmaste Ja det är det definitivt För min del också eh... Ja, det, vad ska man säga om Charles Darwin här? Jag är nog mer förtjust i den här tolkningen av vetenskapsmannen eh, än vad du verkar vara. Jag, jag gillar hans eh, lite lismande, lumska attityder, Att han alltid har en, en räv bakom örat känns det som. Eh, det, det kan jag faktiskt uppskatta till, till viss mån. Visst har de det till, till extrema nivåer emellanåt. Men eh, ja, det, det är inte helt fel det gav lite, lite flärd åt historien i alla fall. Vilket behövdes tycker jag. Jag är däremot eh, inte så förtjust i, i rösten här heller. Alltså... Det, det kommer inte tillräckligt mycket liv i, i Charles Darwin med, med Tenants förvrängda röst här. Utan det, det, det blir ganska inte ett sägande. I och sig passar det en, en roll som Charles Darwin betydligt bättre än den nedtonade i The Pirate Captain. Eh, så jag vill inte klaga lika mycket på, eh, på Tenants prestation här. Han eh, har ändå lyckats fånga någonting... Och bygga upp någon sorts karaktär med, med sitt röstgårdespeleri här men ja, jag hade nog gärna sett att man gått en annan väg med röstgårdespelandet här och jag kanske fått fram något mer för att verkligen porträttera Charles Darwin på bästa möjliga sätt men ja Tenant gör väl en, en hyfsad insats här men ja det, det är med nöd och näppe känns det så. Ja, nu får du ju inte missförstå mig. Jag, jag klankar inte på Tennant i det här utan jag tycker att han försöker leverera någonting som är bra. Problemet är ju manuset och eh, även regin skulle jag gissa på för med tanke på hur allt annat ser ut och låter i den här filmen så kan jag tänka mig att de har sagt till honom att agera på det här sättet. Det är vad de har letat efter. Sen om det är det bästa för filmen, det är en helt annan fråga. Jag tycker inte att det funkar hela vägen, men visst, för all del, där är scener där Darwin är kul, där är scener där det fungerar. Jag tycker bara att det går till en nivå där det blir dumt alldeles, alldeles för dumt. Och det är inte för att jag är ett stort Darwin-fan, det vill säga den, den riktiga vetenskapsmannen. Jag tycker bara att det blir en konstig introduktion till Khan i och med den här filmen. För det är ju väldigt lätt att få sig saker och ting med den här figuren med det här berättandet. Nu är det ingen dokumentär eller något sådant, men vi bär ju ändå med oss intryck efter att ha sett en film. Och... Jag undrar vad barn har tänkt om Darwin efter att ha sett den här. Ja, de har ju verkligen Jag skapat den här versionen av Darwin för att göra honom populär hos ungarna. De har ju gjort honom så, eh, så fånig som möjligt och med så många komiska drag som möjligt för att och locka till skratt. Så att, jag vet inte vad tanken var om barnen med sina skratt jag skulle bli intresserade av vem är den här Darwin egentligen och, och kanske börja läsa mer, vad vet jag. Men ja, det, det, det blir lite fånigt och de gör honom mycket till eh, driftkukot här som, eh, som ska locka till de mer billiga skratten, skulle jag säga. Så det är ju eh, inte ett idolporträtt av Charles Darwin i, i Pirates Band of Misfits, definitivt inte. Men eh, ja, jag kan se att den, den yngre publiken har betydligt roligare med den här karaktären än eh, vad vi gamla Gupsrutter har. Det blev väldigt fort denna ärende, kan jag tycka. Jag har fortfarande enorm respekt för Tennant men, men det här är knappast hans bästa roll och detsamma gäller definitivt Hugh Grant. Någon som kommer bättre undan det är ju helt klart Emelda Stanton som spelar Queen Victoria här för... Där får man ändå lite variation. Vi får först den här väldigt ytliga, väldigt typiska monarken i England. Men helt plötsligt så börjar hon att visa helt andra sidor. Och det kom faktiskt, tyckte jag, från ingenstans. Det var en enorm överraskning. En positiv sådan med tanke på resten av filmen. Och hon blev en intressant... Ja, ska jag kalla henne motståndare bara för att kalla henne någonting? Hon blir ju ett hinder som piraterna måste ta hand om och... Det leder ju till en, en del intressanta situationer som till viss del skulle jag vilja säga räddar den här filmen. För det är ju slutkonfrontationen och slutäventyret som är höjdpunkten här. Nu gillade jag verkligen inledningen där vi, där vi möter piraterna och där vi är på Blood Island. Men, men det är ju i den här slutkampen som mycket av det jag förväntade mig av filmen Äntligen dyker upp. Inte på det sättet jag hade väntat mig men, men det dyker upp och Stanton gör ju en, en, en skarp prestation här det gör hon ändå hon får ju verkligen liv i Queen Victoria här och det, det var ju välbehövligt och ja, det var väldigt roligt att höra hennes tolkning här också det, det är ju en dam med ja, lite olika ja, personlighetsdrag om man säger så och jag tycker att Imelda klarar av att, att leverera så väl den här typiska tillbakahållnad ja, drottningen eh, väldigt väl, hon har en, en speciell klang i sin röst som, som låter väldigt nobel och det köper man och hon visar ju även väldigt tidigt i filmen att hon, hon har ganska hett temperament också och eh, när det väl sätts igång här så, så får emelda Stanton till ja, det är riktigt krut i, i drottningen här också och Filmen livas ju upp omedelbart när, när Queen Victoria får, får lite fart under fötterna och sätter igång på allvar. Så det är ju en väldigt, väldigt central karaktär för den här berättelsen och som tur är så, så klarar Imelda stanten av Varenda aspekt av den här rollfiguren tycker jag och levererar ändå en, en komplett och tydlig rollprestation som verkligen belyser och, och, och gör någonting med, med rollfiguren här och ger den verkligen liv så ja det, det här är väl den, den mest fulländade prestationen i den här filmen tycker jag. Utan tvekan. Alltså, där var allt jag ville ha i den här typen av rollfigur. Och en nivå jag inte hade väntat mig, men som var väldigt, väldigt välkommen. Jag gillar när de twistar till det på det här sättet. Jag menar, det ska ändå vara komiskt och det ska vara ett äventyr. Vissa oväntade vändningar är ju vad man förväntar sig på sätt och vis. Hur paradoxalt det än kan låta. Men... Ja, alltså, de, de här tre är ju de, de mest prominenta figurerna i den här filmen som står ut. Visst, nu nämnde jag Brian Blessed som The Pirate King, men han är inte med särskilt mycket och kan inte riktigt räknas till huvudgänget. Där finns vissa saker i den här besättningen som jag ändå gillar, men gösses vad det är blekt, alltså det är... Ah, tråkigt och beigt och jag hade förväntat mig så mycket mer på den här fronten särskilt med tanke på hela listans skådespelare som är med vi ska inte dra skam över dem genom att lista upp dem, det, det kan vara vår lilla välgärning för den här filmen, men ähm, jag är, är inte imponerad jag tycker inte att det är särskilt bra och det blir ju, ja, därefter också Ja det, det lämnar ett hål efter sig det, det känns verkligen som att filmen Saknar någonting eh, Just på skådespelarfronten Här för det, det är Det är tomt Det är tamt Det är platt Det är livlöst Så det, det är absolut inte Sådana saker man vill ha I en, en barnvänlig Äventyrsfilm full med fart Och flärd och färger Och allt möjligt så det här har man ju verkligen misslyckats fundamentalt på det stora hela med att få fram röster som ja, akkompanjerar bilderna och, och kan stärka dem. Jo, får det att bli bättre än så här, Ja, det, det är verkligen en besvikelse. Ja, jag kan faktiskt inte komma på ett bättre ord att beskriva det än en besvikelse. Alltså det är... Så mycket här som hade kunnat fungera och bli så bra men istället har man, ja, satsat helt fel och slutresultatet blir någonting som jag inte riktigt, riktigt, riktigt kan uppskatta. Inte uselt men långt ifrån någonting riktigt, riktigt bra. Och på tal om riktigt, riktigt bra så ska vi faktiskt hoppa över till det visuella i den här filmen. Och om jag ska vara helt ärlig, det här är det bästa med hela filmen. För här är det riktigt, riktigt bra faktiskt. Alltså de miljöerna som man har skapat här är sanslöst vackra. Nu är det kanske min smak. Jag är väldigt svag för det här med välbyggda miniatyrer och hantverket som går in i allt det här. Men när man lyckas skapa någonting som känns ...minst lika starkt och minst lika relevant som alla miljöerna i exempelvis Pirates of the Caribbean... ...då har man ju gjort någonting helt rätt. Jag älskar Piratskeppet, jag älskar Blood Island. Jag tycker London är spännande gjort även om det är lite tråkigare... Men det är å andra sidan meningen. Det ska se lite beigare och tråkigare ut. För nu har piraterna gett sig in i en miljö där de egentligen inte trivs. Och där saker och ting är väldigt fyrkantigt etc. etc. Men man lyckas ändå skapa det med en viss charm. Med en viss känslighet. Med en viss substans skulle jag vilja säga. Alltså hantverket som vi ser från Ardman här. Är fabulöst. Jag kan inte säga någonting annat än att jag älskar det visuella. Jag älskar bearbetet. Jag älskar till och med det digitala efterarbetet de har gjort på bilderna. För det flyter verkligen ihop och blir en, en, en vacker helhet. Här är filmen stark. Men det är kanske inte tillräckligt för att hålla det flytande. Ja, det, det räddade från att, att sjunka i alla fall definitivt och jag håller med, det här är definitivt det bästa med den här filmen. Här får man verkligen se vad Ardman är bra på. Man är extremt fina på karaktärisering rent visuellt deras, eh, deras människor som det skapar de är ju väldigt enkla egentligen men med eh, detaljerna på dessa karaktärer, vad de har för eh, egenskaper det, det syns ändå och det lyser fram och ja, så detaljerna i omgivningen det är, är fullständigt briljant jag älskar även jag alltså piratskeppet de har här eh, hur man verkligen har bemördat sig med att få den rätta känslan där eh, det, det är svårt att tänka sig hur många timmar som ligger bakom och, och skapa bara skeppet där alltså det är fullständigt fullständigt briljant gjort eh, och ja, även alla miljöer de befinner sig i tycker jag är helt fantastiskt jag diggar även den nästan sömlösa integreringen av digital animation och stop motion animation i, i den här filmen också att det, det, det smälter så bra samman så att det, det, det blir en helhet som verkligen slår en med häpnad mm. Ta bara alltså animeringen av frågorna i den här filmen eh, en, väldigt svår process att verkligen få till så att det passar med det övriga i bilden där också men är man har verkligen fått till det fullständigt och ja, jag kan inte ösa nog med beröm över animationen och det visuella här man har ju kommit riktigt riktigt långt i stop motion animationen i den här studien också att det blir mer och mer professionellt eller att ja, man ser inte det, det ryckiga lika mycket längre. Det finns fortfarande här lite skärmigt lite stappliga i, i sättet de rör sig på men det, det känns ändå naturligt på ett sätt och jag ja, det tycker det är riktigt snyggt gjort hela vägen igenom. Allt som de har gjort här, inramningen och färgvalen man har gjort i de olika scenerna ja det är... Det, det är bara konstant verk när det, när det är som allra, allra bäst. Så ja, här har vi definitivt styrkan i, i Pirates. Ja, du nämnde rollfigurerna där och det, det glömde jag bort i min fascination för bakgrunderna. Alltså, jag gillar figurdesignen i den här filmen. Den känns väldigt Admän. De har en, en speciell stil som de kör. Och det är helt rätt, man ska ha sin lilla signaturstil som man, man kan utveckla och förändra för saker och ting. Men där det ändå känns adman. Och det gör den här definitivt. Samtidigt så är det fascinerande hur man kan få till detaljer på det sättet man gör. Bara piratkaptenens skägg är imponerande alltså, det måste jag säga. Och... Ja, alltså man har ju även lite tvådimensionell animering i den här filmen med lite tecknade sekvenser som också flyter in väldigt, väldigt naturligt. Vi har ju när det här piratskeppet glider runt på kartan och så hoppar det mellan karta och verklighet och det är kul sömlöst och där är också väldigt många så kallade visual gags, alltså visuella skämt som jag uppskattar. Vi har ju det här typiska exempelvis när vi ser i Indiana Jones filmerna hur han färdas över kartan och det blir ja, antingen en linje eller en, en punktlinje efter hur de reser. Och då helt plötsligt klipper man tillbaka och då visar det sig att ja men de lägger ut de här prickarna efter. Därför att ja det är tydligen vad man ska göra. Så där är små bojar som en sitter och kastar ut med jämna mellanrum. Och bara en sån grej är helt irrelevant, är helt onödig. Men lägger man in det på rätt sätt så blir det ju det här underbara komiska som Adman ändå lyckas leverera. Så när det gäller humor måste jag säga, de visuella skämten fungerar definitivt bättre än vad de, ja, ordmässiga, ordvitsar och liknande faller blir tydligt plattare än vad, vad de visuella skämten gör. Och det visar ju att Adman, de ska syssla med det visuella och kanske ta in lite hjälp att, att greja med manusen, för dialogen verkar inte vara deras starka sidor. Nej, tydligen är det ju så Och sådana bizarra detaljer Som just prickarna man, man kastar ut på havet När man är ute och färdas där Det, det var en, en, en sån här Riktig höjdare Det, det är de fullständigt oväntade grejerna som får mig i alla fall att haja till och fnissa lite grann för annars så känns filmen ganska så trött och förutsägbar men de visuella skämten som just det är där, där där kunde jag verkligen gå igång och uppskatta vad man gjorde Eh, och det är ju som du säger timmat så perfekt också hur man klipper mellan, mellan karta och skepp så man får se liksom orsak och verkan mm. eh, där, eh, där sitter du ju klockrent så de kan ju verkligen det här med, med visuellt berättande eh, sen som du säger definitivt plocka in någon som kan eh, få manuset att fungera också och, och få den delen på sin plats så har vi ju verkligen en en toppstudio inom animation här utan tvekan. Där finns faktiskt ingen skam i att ta in en manusdoktor som det så vackert kallas. Någon som kommer in och ser över historien och hjälper en att fixa till de där grejerna som kanske är lite svagare. Men man hade nog en övertro på sin egen humor och sin egen stil här och det... Det hamnar inte på samma nivå som det visuella för som vi säger, bakgrunderna, hantverket, belysningen, skärmdjupet, kameravinklar, alltså allt det fungerar. Och när det gäller musik och ljud vill jag också tillägga att det fungerar också riktigt bra, det är bara... Är det bara talspåret som jag är besviken på här i, i många fall? Alltså det är det som sägs som, som inte riktigt lever upp till det som vi ser och annars hör. Där är Pirates Band of Misfits en sagolikt vacker film faktiskt. Alltså jag är så hänförd av den här att jag... Får verkligen whiplash av de här två känslorna Jag går från ett, ett entusiastiskt Ja till det visuella Och ett äh Med manuset Skådespeleriet hjälper ju inte mycket heller Nej det är sant, vi har ju spenderat lite tid på att prata just ljud i film i, i podden här nu och ja här kan man ju se ett exempel på hur viktigt ljudet ändå är och när det inte fungerar när rösterna inte stämmer hur fast, stor dissonansen ändå kan bli och hur stor reaktionen hos tittarna kan vara så det här är egentligen en film där man nästan vill stänga av ljudet och, och bara njuta av det fantastiska i det så men eh, som du säger det, det finns ju bra saker på, på ljudspåret också Som eh, gjorde att jag åtminstone inte tog Och, och drog ner volymen fullständigt eh, För det är ju härlig musik här Man har plockat in en hel del brittisk punkt Som akkompanjerar eh, piratbandet När de är ute på, på böljan blå Vilket jag tyckte var så där passande På något eh, lite klämsäkt vis mm. eh, man, man tog ju inte den, den, den grövsta punkten i världen utan den, den lite mer familjevänliga punkspåren och ja, det, det, det, det passar ju så bra till det här bandet med eh, ja, missanpassade människor som inte riktigt har en plats i tillvaron och lite smått rebelliska av sig så det en, en sådan grej det, det gav en, en hel del för mig sen försvann ju även punken lite grann men eh, alltså musiken som ändå består i punkspåren eh, Pirates Misfits den, den gör ju ändå en hel del för att, att, att höja stämningen så det, det, det finns bra saker på ljudfronten också som faktiskt knyter an till, till det visuella och, och stärker det hela så det, det är ju någon form av, av synergi där mellan ljud och bild åtminstone Det finns saker att njuta av den saken är ju säker men eh, kanske inte till den grad som man hade förväntat sig. Särskilt med tanke på att det är Adman. Men med det sagt är det väl hög tid för oss att börja summera den här filmen. Och det har sagts en hel del hårda ord. Vi är inte överdrivet arga men, men det känns ju ändå som att det finns en viss besvikelse här. Ja, jag tror nästan vi båda kanske har förväntat oss mer av den här filmen än vad som faktiskt levererades, men ja, ska man börja med att säga något så är det här ändå en film som är fylld till bredden av Ardmans unika och charmiga animeringsstil. Pirates Band of Misfits är vacker och så där typisk brittisk som deras halsstyr ändå brukar vara. Det är... Däremot inte en film som har en så värst välstrukturerad och genomförd berättelse. Jag kan i ärlighetens namn inte på rak säga vem filmen egentligen riktar sig till. Om det är den yngre eller den äldre delen av publiken. För storyn och, och dess humor den pendlar ständigt i, i ton och innehåll. Och det gör att jag inte riktigt känner att filmen är 100% genomtänkt. Pirates Band of Misfits, den, den känns för vuxen för att vara en barnfilm och för fånig och barnsliv för att vara en film för vuxna. Och förmågan att smälta samman berättelserna så att den verkligen ska passa samtliga medlemmar av en familj. Det är det inte många studier som kan och Ardman haltar här verkligen rejält i den aspekten. Jag kan även tycka att berättelsen saknar innehåll. Den kan kännas ganska tom och idéfattig på sina ställen Handlingen kunde ha balanserats bättre För det finns inte alltid något som driver historien direkt framåt tycker jag Men när Pirates Band of Misfits väl fungerar Så, så är det brittisk barnslig charm som heter Duga Och ja, som sagt är animeringen riktigt bra genomförd här jag gillar karaktärsutformningen, jag gillar världsbyggandet, ja, allt det visuella Det är riktigt imponerande. Det finns så mycket detaljrikedom här och snygga inramningar och det gör Pirates till en, en mycket behaglig film att titta på. Lerfigurerna rör sig så smidigt om man ser hur mycket arbete som har lagts ner på animeringsstadiet och som ett litet sidospår så gillar jag även att man har lagt in just den punkiga musiken i en film om pirater jag tyckte att det var ett så bra val som egentligen kanske inte passar just det här piraterna men pirater i största allmänhet och ja sen har vi det andra ljudet också och ja det finns ett par röstspelare här som, som fungerar här ändå och, och kan ge figurerna den, den rätta brittiska överdrivna art känslan men det är ganska så platt och tråkigt eh, på det stora hela på, på skådespelarplanet där. Så det är någonting som de verkligen kan förbättra. Så eh, ja, Pirates Band of Misfits. Det är kanske inte den, den bästa animerade filmen i världen, men den har definitivt sin skärm. Man överväldigas definitivt inte på berättarplanet. Så ja, man bör nog vara en stor beundrare av stop motion animering för att verkligen kunna få ut det mesta av den här filmen. För det är just där Pirates Band of Misfits lyser som, som allra starkast. Ja, alltså jag har varit väldigt negativ i det här avsnittet och om den här filmen. För där är väldigt mycket jag förväntade mig mer utav. Jag förväntade mig mer utav handlingen. Jag förväntade mig mer utav manuset. Jag förväntade mig bättre dialog och många gånger bättre skämt. Jag förväntade mig också en bättre rollprestation från olika skådespelare här. Men med det sagt vill jag inte säga att det är Uselt. Filmen ska inte behöva gå på plankan för så illa är det inte. Men med tanke på att det är en admanfilm med tanke på talangen som är involverad så hade jag starka förväntningar. Och tyvärr måste jag säga att Pirates Band of Misfits inte lever upp till den. Den är inte genom usel eller så, men den innehåller element som är usla, tyvärr. Det visuella bär upp till stor del, det ska sägas. De visuella skämten bär upp en hel del också. Men det balanseras ut ganska mycket på grund av humorn som inte slår rätt- och rollprestationerna som kanske inte är så starka som de skulle ha varit. Så i slutändan får jag väl säga att Pirates Band of Misfits är helt okej. Okay. Det är en film som inte alls är så stark som den kunde ha varit- den är ganska svag, den är ganska blek, men den är underhållande om man är på rätt humör. Den är kul att se om man gillar pirater, den är underhållande om man gillar äventyr av det här slaget, så jag rekommenderar den. Men med den här enorma varningen att den är långt ifrån så bra som den kunde ha varit. Det här är en film som kunde blivit legendarisk. Nu är den bara, ja, där. Ja, det, det är väl mer en, en stunds underhållning som man lätt glömmer bort än ett stort alster som man kommer att minnas i alla tider. Så ja, den är lite för lätt för glömlig men eh, den är ändå rätt så skärmig så och gullig på sina ställen ändå. Ja, alltså skärm finns här ju. Det kan vi inte förneka och det gör ju att det det är värt någonting. Sen om det leder hela vägen för den individuella tittaren. Det är, är det svårt att säga. Men om vi går till en film som var en vag besvikelse. Så har vi ju någonting framför oss. Som vi har på känn att det kommer att bli lite mer ja, explosivt på, på den här negativa fronten. Vi hade den här på listan, vi har fått den som rekommendation. Vi tittade på varandra och vi sa, jag vet inte om jag vill, men kör till. <laughs> Ja, med en sekund vekan där så eh, fick vi ändå ge med oss. så tänker, att ja, det, det här kommer nog att, att generera någonting att snacka om i alla fall. Eh, man har ju hört lite viskas om den här filmen, och ja, det har inte varit så positiva saker alla gånger. Och det är saker som eh, jag åtminstone har en tendens att verkligen gå igång på och. Eh, kritisera för fulla muggar, det är sånt jag avskir inom filmmakandet så ja jag ska försöka lägga band på mig så jag inte sitter och skriker nästa vecka men jag vet inte kanske är det ändå någonting som man kan uppskatta jag, jag vet inte, men eh, att det blir fart och flärd nästa vecka, det kan vi väl ändå garantera. Det kommer att bli äventyr, det kommer att bli action, det kommer att bli övernaturligt. Och ja, vad kommer det mer att bli egentligen? Fruktansvärt ostigt förväntar jag mig <laughs> faktiskt. Alltså, den här filmen bygger på en franchise som har lite... Udda förflutet kan man säga blev extremt populär kanske just för att den är kitschy och lockade en publik som just hade slutat titta på Ninja Turtles vid den här tiden om jag inte minns helt fel. Jag vet att jag själv såg det här ursprungsmaterialet och var fascinerad utav det. Men eh, jag vet inte om bra är det rätta ordet men eh, jag hade på känn att det skulle bli film, mm. det har blivit film förr på det här ämnet men nu är det dags för en, en uppdaterad version på den här filmen med, med nya effekter och ännu mer storslaget och frågan är kan det där storslagna komma ifrån kitschigheten och ostigheten? ja och borde det, det egentligen jag menar kitchen det, det var väl en stor del av eh, tjusningen ändå eh, så ska man göra en film så visst man borde göra det i en större skala definitivt men borde man inte behålla kärnan lite grann också men eh, jag har lite på känna att man försöker göra det hela kanske lite för seriöst för sitt eget bästa och, och göra det till ja, en, en, en verklig actionupplevelse lite mer jordnära och med det här materialet så eh, vet jag inte om jordnära är något jag skulle vilja beskriva det som nej det känns väldigt spacet det, det måste ju sägas men jag, jag ser fram emot kampsport, jag ser fram emot utomjordingar och jag ser fram emot jätterobotar även om jag är Ganska säker på att det kommer att bli en enda stor rörig soppa. Men så var ju originalet också. Ja, ja det må ju så vara Men man, man kunde ju ändå jag skratta åt det Och ändå uppskatta det för, för vad det var För det fanns ändå någon sorts hjärta Och det fanns en själ där Men ja vi får se hur det blir här nu Med, med den, den nya filmatiseringen När de ska ta på sig sina nya uppdaterade direkter De ska vara riktiga vanliga människor Som Gör de mest fåniga saker och ska få det att se så tufft och, och verkligt ut som möjligt. Så ja, det, det kommer säkert att bli en unik upplevelse. Så vi får se om jag skrattar eller gråter här faktiskt. Så då får vi göra oss klara att anamma en dinosauries krafter för att kunna kämpa emot det utomjordiska hotet. Men... Eh...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 radio s